Mikrofonpróba 1, 2, 1, 2, 3. Mikrofonpróba 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ma 2017 július 10-e van és hétfő. Ez az ismétléskor nem lesz mérvadó. Ma az Amáliák és az Ulrikák tartják névnapjukat. <tos> Érő lebonyolítású felkelt Jancsival ma és holnap, azaz július 11-én Kedden, Nóra és Lili napján találkozhatnak még. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ám ha nem, akkor legközelebb július 24-én hétfőn Kinga és Kincső napján találkozunk ugyancsak 9 órakor. Nem mondanám, hogy nincsen rengeteg privát mondandom, de azt megpróbálom a holnapba sűríteni, függetle attól, hogy minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, amit ma bele ne halaszt holnapra. Rövidesen kapcsolom bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét, és aztán megkérdezem Wintermantel Zsoltól, hogy mi volt szombaton délután a Szusza stadionnál. Nagyjából ez a mai tervez, a két beszélgetést más, egyéb beszélgetéssel nem töröm meg. Holnap 9 és 10 óra között talán még lesz idő arra, hogy beszélgessünk mind arról, ami nem az önkormányzatokkal van összefüggésben. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy van? Köszönöm szépen, jó? János a Ferencváros polgármesterével beszélgetek. Beszélgessünk. Milyen volt a hétvége? Volt a kikszalag és akkor valamit meséljen, ugye lesznek még kell helyen, hogy legyenek ilyen feltáró beszélgetéseink, amelyek nem tudom, hogy hány embert fognak érinteni, de mindazon végig fogunk menni, amivel kapcsolatban az elmúlt hetekben ön, az önkormányzat bekerült a híradásba, de ez itt most július közepén nem, egyrészt nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, meg hát ott ahhoz lehetséges, hogy több idő is kéne, meg több szereplő is. Ez a hosszú bevezető, ez arra vonatkozik, hogy ki az, akiről én semmit nem tudom de akit megszoktak jegyezni, hogy önnek van egy vitorlázótársa, akinek ön egyébként különböző dolgokat kedvez, a cáfolatokat majd tüntessük fel, de árulja már el, hogy ki kell vitorlázott együtt. Szerintem szerint? Nem feltétlen, ahogy gondolja. Hatan, hatan. Tehát, haton, haton tehát vallatásnál hajó. még nem tartunk, csak kíváncsi vagyok. Igen. Hát ugye... Ilyenkor visszakérdez az ember a műsor elején, hogy és ön hogy van, de nyilván a riportert kérdezni, az mindig egy meccses Én Nagyon szépen köszönöm, de válaszolni fogok rá. Nagyon-nagyon zavarosan vagyok, és ennek nem csak az az oka, hogy holnap után hosszabb útra indulok a barátnőmmel, hanem például az, hogy tegnap megnéztem, illetve beleakadtam az olasz mele után a Catch 22-ba. 1970-es, ha mindenig az Mike Nichols film ugye ez a Joseph Hellernek a 22-es csapdájának a filmadaptációja, amit ezek szerint én 13 vagy 14 éves koromban láthattam, hiszen 1970-ben annyi idős voltam. Menet közben kapcsolottam bele a filmbe, és annyira megrázó volt. annyira vissza Egész egyszerűen valahogy visszaröpültem a múltba, függetlenül, attól, hogy ugye a második világháború az nem számúra nem egy aktív dolog, különös tekintetten az amerikai csapatok és Olaszország és Ferrara, de én annak idején mérhetetlen Joseph Heller rajongó voltam, a Cast 22 számúra egy egészen alapfilm volt, visszemlékeztem arra, vagy próbáltam visszemlékezni, akivel és akikkel annak idején ezt megnéztem, de ezt a filmet évtizedek óta nem láttam, és az elején nem egyes, nem kettes, és nem hármas van, és valami olyan zavart idézett elő bennem ez az egész felkabart, olyan dolgokat, amelyeknek látszólag a filmhez az íg egyatta a világán semmi köze nincs egy film Amelyen egyébként egy milliméter por sincsen. Tehát, hogy valaki tudjon csinálni 1970-ben egy filmet, ami 2017-ben úgy nézhető, legalábbis általam, hogy pillanatig nem jut az eszembe az. Hogy ez mikor készült, eszembe is jutott, hogy megmutatnám a lányomnak, hát hogy aztán ő végignézni, vagy sem, nem tudom, aki ma szerencsésen megérkezett a Balató Szandról, de például, amikor a telefon, és beleszólt a lányom, én azonnal valamiért azt hittem, hogy baj van. Tehát én, én el sem tudom képzelni azt, hogy ne legyen baj. Tehát ugye reggel felhívják fél nyolckor az embert, a lányos azt mondja, hogy szia, apa, akkor arra gondol, hogy kész lehet menni, a, nem tudom, a mentőkórházba egyáltalán valója, vagy nem tudom, az adósok börtönébe kiszabadítani, vagy nem tudom onnan. De, de ez, ezek így egyesültek, meg hát benne van ez a meleg is, ami az embert foglalkoztatja még rengeteg cseresznyét eszem, ami az emésztésem zavarja, de képtelen vagyok kevesebb cseresznyét enni, a szombati nagyon jelentős cseresznyefogyasztás után vasárnap is egy igen jelentős cseresznyefogyasztás történt, konkrétan a 22-es csapdája alatt, úgyhogy azt nem mondhatja, hogy nem válaszoltam a kérdésére. Nagyon kimerítő volt, bár nekem, és a 22-es nem tudom, hogy hány embernek jutna az eszébe először, hogy háborúság, én nem senkinek, mert, mert az csak aprópó, vagy talán még az se, annál is kevesebb, hanem az a sok, sok izgalom, amiben ne van, amiatt szívesen olvassa az ember. Ez a, hát meg az a, a cinizmus, ami, ami, ami egy háború kapcsán, de jóformán a háborútól függetlenül, Hozzátév, hogyha ma egy sok szereplős műsort készíthetnék, az biztos, hogy a soros plakátokkal lenne kapcsolatos, amelyben benne lenne a két hazai nagyobb zsidó szervezet, benne lenne az izraeli nagykövet, benne lenne az izraeli államfő, aki lefújta azt, amit az izraeli nagykövet e, e, csinált, hogy egyébként egy is ugyanazon dolognak hányféle megítélése van, ami egyébként a keyfejen csinak a legközpontibb témája, és így valójában az embernek magának kell tudnia eldönteni azt hogy ez az egészhez hogyan viszonyul, és hogy ez mennyire nem működik, hogy az ellenzéki sajtó meghatározó orgánumai a nyugathoz, vagy ki tudja kihez fordulnak, hiszen itt, ha most a vigyázó szemüket Párizs helyett Izraelre vetik, hát akkor olyan mértékben kerülnek zavarba, hogy hogyan kerül ellentétbe az izraeli nagykövet, az izraeli miniszterelnökkel, nem állam, az előbb rosszul mondtam, hogy a falatja másikat. Hát igen, egy másik adó, aminek nem mondom a nevét, az úgy kommentálta, hogy felolvasta az eredeti elítélő nyilatkozatot hosszan, és aztán egy meg között, hogy az emlényszer nem pedig mit mondott, tehát így is lehet. Nem csak, nem csak az egészben, ha, ha az embert megkérdezik, hogy hogy van, akkor az azért gyerekkorában mégis egészen más dolgoktól tette függővé a, az életérzését, Uh, és ez valahogy az elmúlt időben megváltozott, uh, hogy ez most jó irány vagy rossz irány, ezt nem tudom, az ember nem kell, hogy mindent elemezzen, de ha kielemez, akkor se biztos, hogy olyan végélezményre jut, amivel egyébként saját magát befolyásolni tudja. De ha egy élményt kéne kiemelni ebből az egészből, az biztos hogy 22-es csapdája lenne, ami egész egyszerűen oda csapott a földhöz, beleértve ez a segítség a bombázó a bombázó tiszt. Én vagyok beleértve a Bobby orr akiről ugye azt mondják, hogy az számtalan... Az, az, az annyira lenyűgöző, én nem emlékszeztem a film végére. De mi ugye kiderül, hogy az Ornak sikerült Svédországba eveznie. Ami ugye a josszeriemből azt váltja ki, hogy fogja a csónakját, berohan keresztül az egész haditámaszponton, ahol egyébként gyakorlatoznak ahol a repülőgépek fel-le, és bemegy a műanyag felfújható csónakjával a tengerbe, tehát a földközibe, hogy elinduljon uh, Svédország felé, az valami olyan elképesztő. Nem sokkal ugye az utána, hogy ott van a bombázó társa, aki ugye kilök egy nőt az ablakon, mert hogy ugye ő... Kurvának nem fizet, és akkor mondja Jossarián, hogy hát ő hadi törvényszék elé fog kerülni, és akkor megjelennek a, a military police emberei, majd elviszik őt, mert neki nem volt távozási engedély, eltávozási engedélye. Ez egész valami. Mert hát ugye a pacák, akit a csomfolyt, vagy a alakít, aki ugye az így a világán mindent elad, aki elrendeli a baráti tüzet, amivel felrobbantják a saját maguk támaszpontját, azért, mert az nagyon jó üzlet. Miközben visszatér, ugye, ahhoz a sráchoz, aki akit nem is ismer, és aki meghal a repülőgépén, eh, aminek azt a jelenetét én sose felejtettem el, és tennap ismét elém jött, amik az oldaláról elhozza a véres pokrócot, és nem is a 14 jön nem való, és ott a belei tűnnek föl. Valami olyan, tehát hogy mondjam, hogy a, hogy a művészet mire képest? Ez egy zsigeri, tehát ez nem egy filmélmény volt, valami olyan jött elő, aminek látszólag semmi köze nincs a filmhez, és valami olyan tehát olyan világba varázsolt, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni. Akár a szüleim is ott lehettek volna, megfoghattam volna őket, vagy a Dunamozi, vagy ki tudja, hogy én ezt a filmet hol láttam. Egészen elképesztő volt. De ott tartottuk, aki ki Igen, harmadszor indultunk a kékszalagon ebben az összeállításban, és a, ugye a Ferencvárosi rémmesékben ez úgy tüntetik föl, hogy a, a Ferencvárosi kéményes ugye az egyik csapattárs, és ez a Ferencvárosi kéményes, akit így titulálnak, hát 89 óta javítja Ferencváros kéményeit, tehát nem tűnik új keletűnek a ő Ferencvárosban, és ezt mint egy hibaként, vagy hát talán bűnként is rólják föl, hogy én biztos azért nyeri továbbra is. Mi a kötődés a csapatban eset... egyébként? Tehát mi az, ami összeköti benne az embereket? Na, sport, igazából a vitorlázás. De hogy ezt a versenyt máskor is vitorláznak, hogy találkoznak? Persze, ez is van meg. Más versenyen is szoktunk indulni meg. Most aztán a videj után pláne megfogadtuk, hogy is hatodikak lettünk úgyhogy az utolsó, tehát Tihanytól a célig egy hihetetlen verseny volt egy másik kategóriabeli beli vitorlásod, és két hajóval nyertük, tehát nagyon izgalmas. A litkeiék mit tudnak? Ö, elsősorban technika, másrészt a hát Vitor Lázal szerencsés, hogy éppen kinek van olyan ennyi szere, szerencsé. Ennyi szerencse de... nem lehet? Ja, nem, nem, nem. Mondom a paramétereket. Tehát kis szélre, ilyen szére olyan szére tervezik a hajókat, aztán ki ismeri jobban a Balatont, végig azt jelezték előre, hogy folyamatosan egyeletes szél lesz. Hát volt négy óra, amikor nulla szél volt, tehát át mindenki. Aztán éjszak olyan ilyen rossz szél volt, hogy nem győztük egymást kerülgetni a fekete hullámokon, tehát egészen veszélyes volt a bűszakai rész most. Fületlen attól, hogy teljújtva... már itt tartunk, van. az is hihetetlen érdekes, hogy egy polgármester társa Járta a Balaton északi partján, és összehasonlította a saját ismertségét, ha jól emlékszem, az északi és a déli parton, és aztán olvastam a kommentárokat, hogy ebből aztán milyen messze menő és nem messze menő következtetéseket vonnak le. Szóval az ember egyébként, én egyébként is képes vagyok arra, hogy különböző véleményekben elveszek, és aztán saját magamat meg kell, hogy találjam miközben egyébként nem kéne, hogy elveszek, elképesztő. Hogy egy-egy dolog, milyen e, asszociációkat vált ki emberekből, és aztán már a végén egyáltalán nem lehet visszamlékezni arra, hogy mi volt a kiinduló hír. Sőt, hát ez szinte minden blog, de hát hogy de A tizedik kommentről most mondtam egy számot. Én ezt értem, de, ez, mondani, szem, de ez, egy, ez egy társaság volt, ez egy összetartó társaság volt, és hogy, tehát nem, nem, tehát nem szabadjára volt erre ezt, hogy már szólhatott. Azt kérdezem öntől, hogy visszatérve itthonra, volt, ha minden igaz, egy helyre igazítási per a 444-jel, ott Igen. mi történt? Hát ott pont a, a rajt után egy órával hívott fel a, az ügyvéd, aki képviselt minket, és felperest, és hát elmesélte, hogy a a, ez, ez a ez publikus, hogy a bíróban ment a tárgyalóteremben mondta, hogy meg nyaralni és nem különösebben szeretne foglalkozni ezzel az ügye és 5 perc után ö, ítéletet hirdetett, amelyben első fokon nem adott helyt a felperesnek ö, és hát a per majd folytatódik tehát ö, nyilván tartjuk a bíróság döntését ö, hát ez így helyes és így kell, de a bíró maga az kritikánál. Mert én egyébként évet. azt leszámítva, hogy ön erről sehol se olvasta a hun se, de lehetséges is. Gondolom, majd megírják. Felszínes voltam, lehet, hogy írtak róla. Nem hiszem, mert akkor jelezték volna nekem, mert nyilván most rajta vagyunk minden olyanon, ami azott esetben érzékenyen érint minket, de hát <coughs> vagy belemelhetünk most is, de később is, de azt is lehet mert, hogy folyamatban lévőkben nem kéne velemeltünk részt. Ezek. Egyet mondok, ami semleges, hogy ö, ugye szénmonoxid vagy széndiokszid az mindegy, azt mondták, hogy mindegy. Tehát ugye a, a kémények kapcsán felműl egy ilyen kitétel, hogy, hogy a szénmonoxid mérgezés nem volt tényleges, miközben széndiokszidról beszélünk, de ez is teljesen mindegy, hogy szénmonoxid vagy széndiokszid, hát mindenképpen elábízom, hogy az mindegy, vagy nem mindegy. Az a viszony, ami a sajtóval, a baráti vagy barátinak mondható, bár ki tudja, hogy van-e ilyen, és a nem barátinak mondható sajtóval, ki tudja, hogy egyáltalán van ilyen, az rendezhető, vagy az most már egy olyan dolog alakult, ahol az ember, és ezt remélem nem vagyok félrejthető, egy váltócipővel oldja meg azt, ami közben kialakult. Én szerintem mindig minden rendezhető, ja, ha most konkrétan a hírtévére gondolok. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy dologra, hanem, hanem az a helyzet, ami korábban nem volt, már nem tudom kivel beszélgettem, amikor ugye arról volt szó, hogy az én önkormányzatokkal kialakult viszonyom az egyáltalán nem olyan volt, mint most, hiszen ott arról volt szó, hogy két önkormányzat szerette volna elmondani azt, amit egyébként nem tudott. Most tulajdonképpen lassan ugyanoda jutunk. De közben volt egy átmeneti idő, ami egyáltalán nem erről szólt, de most zavarosabb a helyzet, mint volt bármikor. Mármint a tekintetben, nem az ügyben, hogy mi van az egyes kerületekben, hanem hogy az egyes kerületekben történteket pró-kontra próbálja felhasználni a maga igazának hangosztatására az ellenzék és a kormánypárt. Ezért is kérdeztem én az ugi Attillától, aki választ is adott, meg nem is, hogy vajon a fideszes polgármestereknek van ugye egy szorosabb köre túlmenően, hogy a fővárosi közgyűlésben ta igen. Igen, hogy találkoznak, hogy vajon ott szó esette azokról a dolgokról, amelyek kapcsán most leginkább az első és a 14, az első és a kilencedik kerület kapcsán lehetett olvasni, de nagyjából kitérő választ adott Ugi Attila, bár nagyon igyekezett megválaszolni a kérdést. Ugye nem arra utaltam, hogyha az ember egy közösség tagja, és őt foglalkoztatja, akkor valamilyen módon próbál a másik érdekében tenni, tanácsot adni, vagy kiállni mellette, vagy egyáltalán ugye kiállni mellette, ami egyébként az országos politikában relatíve sokszor előfordul, és aminek itt nyomát se látni. Hát nem hallottam a a válaszát. Valójában a szolidaritás az működik, egymás belügyeiben nyilván nem avatkozunk be, ha bárki segítséget kér, akkor segítünk neki, de ezek annyira tendenciósak, ezek a megjelenések, hogy igazából nem látunk komoly veszélyt vagy okot arra, hogy, hogy feltétlenül erről. Jó, ugye ő elmondta, hogy egyáltalán ugye az a lakástruktúra és az a kerületi helyzet, ahol egyébként a 18. kerület fekszik, az merűben más, mint az 5., a 9. vagy az első kerületi, tehát ott ez fel sem merül. E, attól független azért az ember azt gondolja, hogy az embernek véleménye lett, és azt lehetséges, hogy megosztja egy polgármester társával. E, minden esetre e, a, a az önkormányzati lakások értékesítésével, vagy bérbeadásával kapcsolatban látható módon, vagy tapasztalható módon most éppen két kerület van célkereszben, vagy két kerület történetsevel van tele, vagy legalábbis sokszor foglalkozik az ellenzéki sajtó. Ez az első, és a kilencedik. Igen, nyilván azért, mert ugye 1590-ben minden önkormányzat már csak tanácsi lakás volt. Tehát mindenkinek csak állami, vagy akkor még Tanácsi lakása volt, és ugye a 94. január 1-én hatályba lépett lakást engedte azt meg, tehát lehetővé, hogy megvehessék a tulajdonosok, illetve a bérlők meg tulajdonosa válhassanak és megvehessék a lakást. Kialakult minden kellettben a helyi rendeletnek megfelelően, hogy milyen számok alapján, hány százalék részletre, hány részletre, stb. És nagyjából 94 óta alakulgat kerületenként máshogy. Nyilván másak az adottságok. A 9. 32 32.000 tanácsi lakás volt, a 32000 meg, már több mint a jócskán több mint a fele ö, felét eladták, vagy megvették, mondjuk ki eladtuk, megvették a benne lakók, és a vásárlási feltételek az elmúlt 20 évben, több mint 20 évben szinte alig, vagy nem változtak, vagy inkább afelé változtak, hogy egy ágában adja el az önkormányzat. És ehhez képest kihozni, kicsiholni ügyeket ezekből lehet és hát majd egyszer részletesen beszélünk róla, akkor érdemes megnézni. Azt minden esetben még nem sorban, de azelőtt tisztáztuk, hogy az nem biztos, hogy egy jó ötlet volt. Hát tisztáztuk, legalábbis szóba került, hogy az nem biztos, hogy jó volt az ön részéről ötletként, hogy amikor volt a 9. kelet képviselő testületi ülés, akkor ön ott a megjelenő és táviát fotózta, ami hát utólag olaj volt a tűzre, és aztán olyan beszélgetésre adott alkalmat, amely meg is kezdődött, aztán abba is maradt, ilyen az, amikor egy politikus megródjon az, ürös, ő, az az ügyek súlya alatt, és gyakorlatilag, mint valami szerencsétlen hülyét próbálták önt bemutatni, amit én nyugodtan cáfolhatok, de kétségtelenül egy olyan helyzet jött létre, ahol egyik fél sem tudott igazán derekasa helytállni. Nem kívánom senkinek, még az ellenségének se, hogy most szokták mondani. Hát nézd, amikor 13 centire teszik a kamerát az ember pofájától, és még úgy kéne két és fél óra egy testületülést vezetni, az Hát az kiválthat rossz reakciókat is belőlem. de kutya harapás szőrével, ezt ki, és, és láthatóan a kameraman is zavarba jött, aztán vigyorog, röhögött egy darabig, aztán a barátnak a, a kábeleit. Hát, e, körben ennyi. Az ittlakunk.hu-n volt egy szavazás, a szerintet be kéne zárni a Budapest parkot, ami ugye Monánten már egyáltalán nem és mint akkor sem volt egyébként egy kapu előtt álló téma. Összesen négyen vagy öten szavaztak. Úgyhogy legalábbis ott nem volt nagy érdeklődés, ez iránt a téma iránt. Meg a regula részünget is be kéne zárni, meg, meg mindig vannak jobb jobb ötletek. A Budapest Park bezárás az a, beszéltünk már az a titkús fake news volt, semmi nem volt egy az Egy nagyon kicsi részlet a helyi politikus fölmelegített valamit három évvel ezelőtti ötletet, de nem a bezárásról volt, hanem egy téli hasznosításról. Hát és ebből kavartak egy olyat, aminek a vége az lett, hogy egy emberi Károlytól kaptam egy köszönőlevelet, hogy milyen gyorsan és határozottan rendeztük az ügynek a sorsátát. Karácsony beszéltünk arról, hogy ö, lehet, hogy ő meg fogja előzni de lehet, hogy egyik végül is nem váltja valóra, mert ugye arról volt, hogy a 6. és a hetedik előtt kitiltotta a bírbájkokat, de a főváros útvonalokon ezek továbbra is közlekedhetnek. Így aztán például tegnap is találkoztam, vagy tegnap előtt a Városligetben nem mondván, hogy aki ezeket bírbaadja, az pontosan tudja. Hogy mi a fővárosi útvonal és mi nem, és miközben a 6. és 7. kellett képviselőtestületi és tudtam val egy árva muk nem hangzott el tőlük, mert tisztában voltak azzal, hogy ezek az járművek és a rajtuk levőek, azok milyen mértékben és a mondatot nehéz befejezni, addig ugyanezzel a hozzáállással egészen kiválóan tudják üzemeltetni ugyanezeket a beerbike a főváros útvonalain, amint ők tudják, hogy a főváros útvonala, hogy egy normális ember nem tudja, hogy melyik az önkormányzati út és melyik nem. És kérdeztem Karácsony hogy nem-e akar-e ezzel kapcsolatos beadványal élni, mire azt mondta, hogy jó ötlet, ezt kizárólag nem a kettős mérces, egyáltalán nem a kettős mérce, hanem hogy a, az egyértelmű helyzeteknek, valamint a kiskapukra. Tehát, hogyha nekem beerbike lenne, lehet, hogy én is ugyanígy járnék el, és ha emiatt a fiala felelősségre vonna, akkor mindenben igazat adnék neki, de azt mondanám magamban, hogy amíg lehetőségem van ennek a kettőségből adódóan kihasználni ezt, addig ezt megteszem, hozzátéve, hogy ez kés csoda, hogy még eddig, eddig ezeknek a közlekedése, nem, történt. Okán nem történt semmi. Így van, így van. Azt tudom, hogy krezbelileg én ezek én alkalmazhatóak, de itt most számomra nem... Is számomra is érthetetlen, hogy ilyen járgányok. De esetre a fűváros értetetlen. eldönthetné azt, hogy ez ügyben egyébként nem akar -e felzárkózni két kerületihez. Hát amennyiben, hát akkor ezek szerint amennyiben van, és ez a veszélyfenyeget. Itt Ferencvárosba hál' Istennek még nem tudok, hogy nem látom... Mert hogy milyen benne... fenyeget? Hát, hogy Ferencváros... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Hát én a fővárosi közt tagja, annak kapcsán mondtam ezt. Értem. Még ez nekem friss hír, hogy a fővárosi útvonalakon jelentek meg ezek a... Eddig is voltak, a ott a is voltak, most már csak ott vannak. Hát most nem akarom bántani a 6. kerületet, de, de ha jól olvastam, hatályos rendeletük volt már három évvel ezelőtt is, hogy nem közlekedhetnek, hát hogy mi történt azóta és most lett legük, még hatályosabb lett egy, még hatályosabb lett, igen, körülbelül de abban meg egyetértünk, hogy nem az a felelős vagy hibás aki, aki elköveti ezeket nyilván majd, mikor elkapták igen, de az el kell kapni, tehát aki hagyja aki hagyja, az a felelős és a hibás uh, az iránt érdeklődöm, hogy a korábban Gálváni hídként emlegetett átkelő, tehát ez az új híd ami létrejön az Ferencváros életét mennyiben érinti? Hát egyelőre a pályázat kiírásánál tartunk. Mi már egy évvel ezelőtt, aztán fél évvel ezelőtt is jeleztük a kiemelt kormány, nem tudom mi pontos neve, vagy a tudom, csak hosszú megfelelő helyen lesznek egyeztetések, tárgyalások. Fogja érinteni nyilván, mert a híd <gül> jön valahonnan, mert a hídra jönnek valahonnan, aztán mennek valahova rajta közlekedők. Ferenc mindenképpen át kell, hogy menjenek, ez is vitathatatlan. Az útvonalat kell majd a lehető legjobban úgy kijelölni, hogy a lehető legkevesebb ellenállást él, tehát okozza az itt élők. Ugye volt egy pikáns hír, de az szintén inkább Magyarországról szól, mint Ferencvárosról, hogy végrehajtás indult a Fidesz ele, mert valaki nem fizetett a parkolásért, és ez pünkt a 9. kerületben történt. Igen, hát én ezt egy jó pontnak írtam be, mindenképpen a rém is vannak pozitív fősök. Semmi más nem történt, mint a rendszám és bűnhethetőség alapján jártak el a a parkolási cégnél. Ez hogyan -e lehet publikus? Fogalmam nincs. Hát, de, én kérdeztem, amit a kollégák azt mondták, hogy ami, a, ami eljutott, hát Juhász Péteren keresztül, akárkikhez, a, a az, hát most nem tudom, mondhatom, a két, két helyről mehetett ki. Mondja. Az érintett, hát a végrehajtótól és az érintett cégtől. Mármint a Fidesz központi hivatalától. Ennyit többet én sem tudok. De ugye április 18-án lezárult a történet, én nem is tudtam róla, szerintem túl sokan mások se. Központi hivatal rendezte a tartozást, és a végrehajtás így vált. De ez április 18-a hír meg július elején, tehát három hónap közbe elte. Összesen 1,2 milliárd forintból tervezik meg az olimpiai falut elkerülő vasútvonal, hogy olimpia nem lesz, az igazán nem számít, ugye itt az M4 cikkéről van szó, hogy a terv a határút és a Rákóczi, út, a Rákóczi híd között a Soroksári út mentén haladó vasútvonat kell arrébb tenni, azért, mert ki kell kerülne a Dunapartra tervezett olimpiai falut. Változatlanul emiatt születik ez a terv, miközben olimpiai faluról nem biztos, hogy beszélhetünk, vagy legalábbis nem abban az értelemben, hogy 2024 kapcsán terveztek? Hát nyilván a vasút elég régóta ott van, már a Fradi első pályája 1899-ben is. Úgy ment el a vasút a Fradi első pályája sorosárjuk mellett, hogyha meccs volt, akkor a vonat megállt, az addig, amíg meccs volt, addig nem ment tovább. Ha úgy leszük, rossz helyen van a, a, ez a vasútvonal, és ez a Dunaparta tervezett beruházások, most függetlenül, nagy olimpiai vagy nem olimpiai beruházások, ha végre ott is megindulnak a beruházások, akkor valószínűleg, hogy a, a vágányok nyomvonala az nem az igazi. Eddig tudom a, a dolgot, utána fogok nézni, hogy mennyire forró vagy meleg a, a, a téma. Szerintem itt még évek, évekról beszélünk. A bárnával kapcsolatban nincs új hír. Nagyon sok a külföldén. Most voltam, ott van egy nagyon jó antikvárius, szenzációs képeslapokat, meg Mert A miniszterelnök fél. úr az elmúlt időben ott mondja a beszédeit. Az hát, annak is most, van jelentőségi. Most, ja igen, ez még nem az első volt valóban. Most éppen megint ott mondta, igen, igen de még egyszer mondom, nagyon jó időtöltés, kellemes hideg a sörés a fröccs, aki odalátogat, és Lána a Duna parton, a szinte a Dunán érzi magát az ember, olyan budai panoráman valami párjászik. Kicsim. A Vizes Világbajnokság Én... valamilyen módon érinti Ferenc nem, nem igazán, nem igazán, a megnyitón ott leszek körülbelül. Értem. Szünidei programokról korábban nagyon részletesen beszámoltunk, ez idén eddig nem következett be. Látható módon továbbra is különböző játszótér és nem csak játszótéri programokkal. Játszószerde van ugye június 28 augusztus 9-ig, ennek a József attila lakótelep nagy játszótere ad helyt. Van. Hét, egy hét, hét alkalommal éltem, most már csak őt, mert ugye a június 28-as egy nyilvános már elmúlt. Így van, és ugyanez megy csütörtökönként a Ferenc téren. Igen, hogy július 6-ától augusztus 10-éig vannak programok, reggel 10 órától. És még Ferenc, Ferenc téri esték és Ferenc is van, és ezeket is szintén a Ferenc téren. Kifejezetten az ott élőknek, az oda és hát ezek a gyerekprogramok pedig, a, akik éppen nem nyaralnak, is legyen valamilyen foglaltságuk. A Fradi okay. szerencsével túljutott az első fordulón. Hát több volt az én szerencse. Kapott gól nélkül hármat lőttek. Szerintem az nem rossz. Mi lesz a Dánok ellen? Az, az kemény lesz. Az nagyon kemény le meccs lesz. Ki lesz? Szerintem jutunk. Szerintem ilyen. Van-e olyan, amit ön itt kérdés nélkül szeretne elmondani? Nem, különösebben. Szerintem érintettünk minden. Pontos, jó témát. Nagyon Te szépen köszönöm, rende. akkor majd személyes találkozással is egybe kötve valamikor július végén. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont, viszont hallásra. Önök bácskai Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. Csak megfelelő CD-ket keresek. Egyszer. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. És még egyszer. To stay away from me. trusted you too well. Sometimes I just feel like screaming. out A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Jelen? Jó reggel. Jó reggelt. Donat, A állj meg szépen. Így. Um, ugye sokan, köztük én is azok közé tartozom, aki képes azt kérdezni, de ez nem a legjobb formáját futó fiala hogyha van egy koncert, akkor utána megkérdez, hogy hányan voltak a koncerten miközben egy koncert, nem igazán az fémje lesz hogy hányan vannak, mert lehet egy nagyon jó koncert kevés ember előtt és lehet egy nagyon rossz ember nagyon sok ember előtt téve, hogy az illetőhöz való viszonyulás sok minden befolyásolja ezt Uh, ugyanezt meg szokták tenni demonstrációknál is, uh, és akkor valójában a demonstráció oka szegény, az, az úgy nagyjából a sor végén kullog, de nagyon nagy jelentőséggel bír, ha százezer ember elmegy, bár százezer ember nyilvánvalóan, valami tök hülyeség miatt általában nem szokott kimenni az utcára, és hát szegény, szegény uh, ügy pedig hát súlyosan szégyenkezik, hogyha... Néhányan mennek el Szóval a délután biztosan nagyon sok Demonstráció volt az országban És a fővárosban se valószínű, hogy Összesen kettő, én kettőre figyeltem Az egyik a Fogarasi úti Teszkónál Lévő demonstráció Volt én az négykor kezdődött, és nem sokkal előtte ott voltam a fogorasi úton. beleértve, hogy kíváncsi voltam, hogy mi történik. Egyben vásárlás is eszközöltem. Beszélek úgy, mintha a tekintetében politikus lennék. Ott egy diák munkaerőbe botlottam, meg kérdeztem, hogy akkor négykor részt vesz a demonstráció, mire a srác mondta, hogy hát nem tudja, milyen demonstráció lesz, ő négykor végez. Kérdeztem, hogy ő nem Tesco dolgozó, mert mondta, hogy nem ő munkás, mondtam, hogy azért én együtt érzek a többiekkel, mire mondta, az lehetséges, őt különösebben nem érdekli, Igazán aztán sikerült egy teljesen hülye szituációt létrehozni, ugye kell nekem egyfajtában fontoskodnom. A másik esemény ez talán szintén négykor volt? Igen. Az viszont ugye az Újpestnek az új címere kapcsán volt a stadionnál, és a fényképek tanúsága szerint eh, hozzátéve, hogy a Tesco-nál négykor aztán néztem, igen kevesen voltak. Eh, talán a dolgozók többen lehettek, akik kimentek az áruházból, mint ahányan kíváncsiak voltak arra, ami ott bent, vagy ott kint történik, de hogy láttam, ez az Újpesti stadionnál lévő eseményre nem mondható el, hogy sokan voltak. Sokan is dühösek. Uh. Szerintem kellő létszám volt, tehát mindenképpen a létszám, a rendőrségi szerint egy kicsit kevesebb, mint ezer fő. Én is ennyit olvastam. Néztem egyébként, hogy ez kiváltott -e az Újpestből az, hogy valami közleményt adjanak ki, de legalábbis én ma nem láttam ilyet a hollapjukon, de lehet, hogy rosszul kerestem, rossz Nem, nem, nem. Ez sajnos jellemző a, a jelenlegi klubvezetésre, hogy nem igazán veszi ember számba a, a szurkolóit és a szurkolókat nyilvánvalóan érteni kell az útrákat, mi érteni kell a, a régi nagyokat, a legendákat, az egyszerű az, az egyszerűt nagyon idézőjelbé és a jó értelemben szurkolókat. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy az úgynevezett kemény mag hallatta a hangját szombaton, hanem ez az egész Őpesti közösség egy csapatként és egyöntetően egy emeli fel a hangját. A címerügy az egy ilyen szimbolikus történet, ami egy konkrét apropó de ebben most már úgy kulminálódik az egész elmúlt néhány év, és annak történése, és azt gondolom, hogy itt tényleg, tényleg, tényleg ez, ez egy szimbolikus, konkrét ügy, de de, de legyen szíves, szíves van, és akkor egy élmény tettem. beszámolót adni a szombatról, úgy, hogy az lehetőség szerint a 14 éven olliaknak is fogyasztható leken. De abszolút fogyasztható szerintem, most leszámítva egy-két erősebb ritmust, amit, amit ide most esetleg nem idézzenk, egy, egy teljesen kultúrát felemelő, az egységet megmutató rendezvény volt. Ugye ezt, azt tudni kell, hogy itt a, a szurkolói kártya, illetve a regisztráció bevezetésekor az egyik, sőt akkor a táborvezető vezető szurkolói csoport úgy döntött, hogy ők hogy, hogy akkor innentők ezen nem járnak az a mérkezésre, amíg ezek a feltételek vannak, és ezt, ezt néhányan ezt tartják is mind a mai napig. Ők is ott voltak, közülük is volt. Volt-e beszéd? Volt, volt, voltak, beszédek. A jelenlegi eh, vezérszurkoló is, a korábbi amit Mit a Mit mondtak? Szurkoló. A tiszteletről, a hagyományról, a csapatról, az összefogásról beszéltek is azt, hogy egyébként, egyébként eh, nem értenek egyet, sőt, ő a mostani konkrét eh, intézkedésekkel. Tehát, hogy, oh, és, és mondom, is közben mindig föl, -föl hang, hang harsantak a... a a, a dalok, amiket ugye a mérkőzéseken megszokhattuk már. Azért volt egy kicsit érdekes, mert hogy ugye, ahogy említett, hogy koncertre is szoktak menni, de koncertre azért az ember, hogy meghallgasson eh, eh, konkrét zeneket, hogy a szurkol azért megy a stadiómban, hogy mérkőzést nézzen, és ugye itt nem volt mérkőzés, pontosabban este hatkor volt egy edzőmérkőzés, amit, amit rádkapussá tett a tulajdonos, a rendőrségre hivatkozott, de kiderültük, hogy ez egy ismételt hazugság, tehát azért egy Hogyan viszonyul tesszük? ehhez maga a csapat, vagy a csapat már szíves elnézést, hogy mert valaki még félreérti, fülét farkát behozza? Mert azért hát... mégiscsak az ember azt gondolná, hogy egy játékost azért ez érint annyira, hogy nem a csapat csapategységet megbontva, de valamit mond. Tehát én, én ezt gondolnám, de biztos nem van a hiba, mert én ilyet nem tapasztaltam. Én is azt gondolom, hogy azért hogy a szuszapály, a, a, a gyepére kifutni, a lilafehérmest magára érteni valakinek, ez szerintem megtiszteltetés kellene, hogy legyen. Tudjuk. Jó, de ön tapasztalt, hogy a játékosok közül bárki ezügyben az elmúlt napokban megszólalt volna? Nem, sajnos nem. Ezt mi a hogy... Hát most, ha nagyon, ha nagyon megbocsátó vagy megengedő akarok lenni, akkor ők alkalmazottak. É, és, mit tudom én, a BKV-nél is az van, hogy meg mondom, hogy egy sofőr nyilatkozhat, hogy nem nyilatkozhat, hogy a kommunikációs igazgatóság nyilatkozik, vagy ő mondja meg, hogy mikor is. De nehogy a... már az Urbán Fló Flórián legyen a magyar labdarúgás szabad hangja. Ö, hát egy más is nem nem A magyar labdarúgásról ezt... az, Újpest, az én, a... Igen, a... de ez ügyben jól beszél egyébként, de ugye Újpest kapcsán is megnyilvánul. Hmm. Ez a, ez, a, ez, a, ez a szurkolók által szervezett esemény volt, ők döntötték el... Jó, de például a Tesco jönnek. esetében ott volt egy fiatalember, elmondták a hírekben, hogy kik, mit képviselt a Tesco be, de ő legalább átvett egy levelet. Itt Bárki átvette bármit, vagy kintegetett az ablakon? Nem, nem, nem, nem, ennyi bátorságon nincsen a tulajdonosnak, hogy egyáltalán ide jön. Nagyon-nagyon rossz irányba vannak a dolgok, tehát eléggé szomorú. Annak ellenére, hogy, hogy, hogy tényleg felemelő volt ezt az egységet és ezt a, a, az összefogást látni, az apró volt rendkívül. Jó, de ott ezer ember összejött, majd ezer ember elment azzal, hogy majd lesz, ami lesz, vagy mi? Igen, igen, igen. Itt, a, itt a, ugye voltak, voltak olyan hangok is, hogy ezt a szervezők ügyesen kezelték, hogy akkor menjünk be az átrokus mérkőzésre kvádi törzsük be, úgymond. Tehát, hogy de ezt ügyesen kezelték, hogy itt most nem kell, hogy arról szóljanak a hírek, hogy akkor megint pár száz e, e, ember úgy gondolta, hogy akkor nem törvényes keretek között csinálja, amit és akkor az egész elvitte volna a fókusz. Igen, a szervezők azt kérték, hogy rendezett és normális keretek között maradjon a történet, és ezzel is le is tartották, és így a hírek valóban a belgáltulajdonoknak az, az, az, az, az, az, az és az ő ütesten ügy, A politikai ügyek kapcsán más módon, más módon szokott szóba kerülni a tehetetlenség. Ugye ez általában az ellenzék részéről szokott ö, szóba kerülni. Önt most nem mondanám ezében ellenzéknek. Nem tudom, hogy aki egyébként ellenne van annak, ami egyébként most kialakult, arra a legjobb szó az ellenzék, de ha nem találunk ennél jobb szót, hát legyen ellenzék. Ön hogy bírja azt, hogy valójában úgy mossák önnel, vagy önnel és társaival a padlót, ahogy akarják. Ez egy másik kérdés, hogy lehet, hogy a végén visszavarod, és aztán kacsak egyet, és azt mondja, hogy jó vicc volt, de mégis jelen pillanatban azt mutatja, hogy Wintermantel azt csinálok, amit akarok. Hát ez egy nehéz érzés, nyilvánvalóan. Ö... Hozzátéve, hogy ugye az ön esete azért egészen más, mert ugye egy drukker, az egész más él meg, mint egy focit kedvelő valaki a kettő között, nem mennyiséggel, hanem különbség. Igen, de én azt mondtam, amit nyilván alatta is és utána is sokat beszélgettünk, hogy, hogy itt ez a megmozdulás is ennek az üzenete és a, a, azoknak az embereknek az dühhe is benne volt, akik egyébként adott esetben nem is kedvelik a futbalt, vagy adott esetben Újpesten élnek, de mondjuk nem az Újpest a, a, a klubjuk. Itt arról van szó, hogy azért mégiscsak egy 132 éves egyesületről, annak korábbi eredményeiről, tradícióiról, jeles képviselőiről beszélünk, és persze tudom jól, mi, mi csak jogállamban élünk, hogy a törvények azt mondják, hogy ez egy gazdasági társaság, társaságként működik, tehát, és annak nyilván... A jogi lépéseket ezügyben ön akkor fogja megtenni, amikor ennek valami más jele is lesz, vagy ezt már nyugodtan most is megtehetné. Én nem tehetem meg, mert ugye én nem vagyok érintett a dologban, de az utána, vezetéséggel, ugye azután az Anya egyesület, a 122 év alatt egyesület, neki ilyen minimális, talán egy 1% alatt. Kavartam, igen, múltkor, van, igen ezt említetted, de ön nem, de, de vagyok, hogy utaz van, -e? az... Meg fogja tenni, én egészen biztos vagyok benne, sőt, hát ugye azért itt azt is vizsgálni kell, hogy, hogy és most nyilván ezt sem tehetem meg más helyet, de itt nagyon sok van vására, mind a mai napig. Tehát ez egyébként ez a szánalmas kategória. Most fölmegyünk, legalábbis, bocsánat, nem ellenőriztem, de ha tegnap valaki fölment az útesteknek a honlapjára, akkor még mindig reklámozzák a régi címerest, ajándék a dögréket, pólózatokat. Ön véleménye szerint, anélkül, hogy megint olajat öntenék a tűzre, az emelesznek ezügyben semmi dolga nincs? Nincs. Nincs. Nincs. Ö a ez a magyar dolgokás történetét, vagy, vagy életét úgy nem érinti, mint amiben az mls nek volna bármilyen dolga? Nincsen. nincsen. Elvileg nincsen. sem? Tehát, mint, mint, mint, mint ahogy az MLS egyébként ugye félre a fejét, most nem bántás én mondom 2014 előtti időszakban, amikor az előző tulajdonos e, úgy, ahogy e, végezte a, a, a dolgát, és bár volt ilyen átvilágítás, meg voltak mindenféle vizsgálatok, e, amik megállapítottak szabálytalanságokat, ennek ellenére minden évre megadták a licencet az újpestnek, és az úgy tulajdonos hatalom átételekkor derültek ki az a ami miatt oda jutottunk 2014-ben, hogy törvénymódosítással együtt a, a, a, a licencet, a jogokat az anyaegyesületen keresztül át lehetett vinni egy új tájászébe. Mert egyébként azok a perek mi mind a mai napig tartanak. Szomorú történet, köszönöm szépen, kíváncsian várom a fejleményeket, hogy hallottam sajnálom az apropót, viszont hallásra Winter mondta, Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Végül is bármilyen témában van nagyjából 10 percük, hogyha be akarnak telefonálni, én nem állok ellent. Végül is Báskai János kérdésére azért mondtam olyat is, ami túlmutat Ferencvárosi Sújpest életén. 9 óra 47 perc van röviden, 48 061 489 099 és 0630 6771161 az elérhetőségem. Bármilyen témában figyelek, ha van mire. Elmondom még egyszer, 061 4-es, 8-as, 9-es. 0999 és 0630 ez a felkelt Jancsi. 2017. július 10-én hétfőn Amália és Úrika napján süt a nap, meleg van és 9 óra 48 a perc. Igen, teljesen jól beszél, amikor vissza fogok térni a szabadságra és ő lesz, akkor legközelebb már lehet nagyon szívesen. De a visszavív, akkor megpróbálom most összehozni vele, feltéve, hogy fölveszi. És akkor nem biztos, hogy várni kell vele hetekig. Ha visszaív, teszek egy bátortalan kísérletet. Az M4, vagy nem tudom, melyik az a csatorna, melyik a sportcsatorna. Én nagyon fogok a távolból a magyar úszóknak, és teljesen mindegy, hogy fiúk lesznek-e vagy lányok, és a fiúk és a lányokban se teszek különbséget, mármint a lányok között, hogy hosszú katinka vagy sem. Tehát mindaz, amit hosszú katinkáról gondolok. Ez minimálisan se befolyásol az ügyben, hogy drukkoljak, hogy az összes számban, amiben indul, lehetőleg aranyat érjen el. Nagyon jól nézni ezeket a gyerekeket, vagy majdnem gyerekeket. Hey, like you? You És mindaz, ami közben az úgynevezett vizes világbajnokság körül történik beleértve a nyitó eseményét attól borzadok. Az ember hogyan tudja a kettőt összeegyeztetni, ha egy szóval kell rá akkor azt oda mondani nehezen. Ha azt mondják erre, hogy de úr, nem ez az egyetlen dolog, attól még nem változik a helyzet. Már ne telefonáljon az az illető, de bárki bármilyen ügyben telefonálhat még 061 4 es 8-as 9. es Egy figyelek avamire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Na még egy szem. Zárószem. Ajánlom benne magamat, és egy telefon még belefér. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 063677161. Ez volt július 10-én a Felkelt Jancsó amely holnap is jelentkezik 9 és 10 óra között. Azt követően legközelebb július 24-én hétfőn. Műsoron kívül dörö.fialajanoskukac.gmail.com A Dörö az a doktornak a rövidítése, a Fialajanos a gmailen akkor foglalt volt, még egyszer döre pont gmail.com. Ha hívnak jelentkezem, ha nem hívnak akkor az enem után elköszönök. Viszonttalással. I had imagined it all in my mind so what, am I? what do I have but negativity? Cause I can't justify the way everyone is looking at me Nothing too. Nothing to gain, hollow